islami wa imani Allah alkaunu wa zamanu bi islami wa imani Allah alkaunu wa zamanu večeraž ćemo govoriti o jerovanju u Hau šta je to Hau koji se spominje I sa koga će se vjernici, inša Allahu ta'ara, napiti na sudnjem danu? Onaj ko se napije sa tog vrela, sa tog izvora, sa haula, neće više nikada osjetiti žić. Nikada više neće osjetiti žić. Kao što će Allah subhanahu wa ta ta'ara na sudnjem danu svoj hlad staviti sedem vrsta ljudi. U ovom hadisu seba'atam i dhirlihum obbahu fi dhirli i ja umera dhirli ila dhirli. će Allah na sudnjem dana staviti u svoj hlad kada drugog hlada neće biti. Dakle, neće osjetiti želu sunca. Allah uzviša neće ih skloniti u svoj hlad kada drugog hlada neće biti. Također, oni koji se napiju sa izvora hau, neće više nikada osjetiti osjetiti žić i to je posebna počast za vjernike danas Allah subhanahu wa ta'ala učinio od koji će se toga dana napiti, napiti sa halum Allahu poslanik alaihi salatu wassalam opisao je Haud, da je njegova voda bijelja od mlijeka i slađa od meda A miris joj je ljepši od mirisa miska. A posude su poput zvijezda na nemu. Njegova dužina je mjesec za Ana. Njegova šelina je također mjesec. A onaj ko se napije samo jednom sa tog izvora nikada više neće osjetiti osjetiti žeć. Sa ovog hauda napit će se sljedbenici Muhammeda alaihissalatu wasserat. Dakle, oni koji su iz njegovog ummeta. Sa hauda će, dakle, biti vjernici iz ummeta Muhammeda alaihissalatu wasserat. <kuh> Što se tiče vjernika iz ostalih ummeta, i njihovi poslanici alaihimu salatu wassalaam, tj. poslanici koji su njima poslani, na to mislim, oni će također imati svoje izvore i njihovi umeti će piti sa njihovih izvore. S obzirom da je dvije trećine stranika istota iz umeta Muhammeda alaihimu salatu wassalaam, njegov haun je veći i prostraniji od izvora Ostalih poslanika Alayhimu sallatu veselam Iako će njihovi dakle umjeti Piti sa njihovih izbora Njihovi izvori su dakle manji u odnosu Na izvor Mohameda Alayhimu sallatu veselam U odnosu na haub Dakle Nikako čudo nije što je Haub Allahova poslanika Alayhimu sallatu veselam Veći u odnosu Na ostale, na ostale haub Dakle Zbog toga što je broj stranika dženneta dvije trećine iz ovoga ummeta. Zbog brojnosti ummeta Mohameda alaihissalatu wasseram. Vi znate da je Allaho poslanik alaihissalatu wasseram spomenuo da su mu pokazani ummeti. Pa je, kaže, vidio veliko od Vidio je veliko ummet pa je pomislio kada to je moj ummet. Pa mi je rečeno prema Musalihi salallahu alajhi wa sallam je govori sve da je njegov um. Kaže da mi je pokazan pokazano. pokazano. Ceremonilo je pokazan mi je broj ljudi kaže da su zatvorili horizont. Kaže to je tvoj um. I sad ima 70.000 onih koji će uči utren da bez polaganja računa. A spomenuo Allahu poslanika lehi salatu ve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 علي أمة محمد عليه صلاه وسلام يا ناي برويني اي ponownie nie o tym cudo to jest ummatul lanab rahmat prama ummetu prama ummetu عليه صلاه والسلام kada by bylo ummetu mora naprawti samo jedno razliku عليه صلاه وسلام ummat muhammad عليه صلاه وسلام sedjeli madvie vrste ummetu d'awa i ummetul ijab ummet Muhammed aleyhissalatu vesselam koji e, koji biva pozivano obaužle šama vjero dakle um sve sve se obraja u njegov umet mm -hmm. od njegovog vremena pada do nastupanja sudnijeg dana i vjernici i nevjernici umme davda dakle u to spadaju i nevjernici svi ostali ljudi to su ljudi dakle koji bivaju pozivani obaužle šama vjero ljudi koji se pozivaju da ga srijedi a umetul su oni koji su se odabra, odazvali pozivom Mohameda alaihi sallatu Dakle, svi ljudi koji danas žive ubrajaju se umet Mohameda alaihi sallatu jer su obavezni da ga slijede alaihi Ali oni koji su se odazvali, odazvali to su umetul i džave, oni koji su se dakle odazvali, to su pravi njegovi serbenici i to su oni koji će imati dakle koji će imati nagradu inshallah taala što dano za dobra djela koja su urašio. Dakle danas kada mi je potreban termin ummet može da obuhvata jedno ili može da obuhvata drugo. Kažemo svi ljudi sa danas dakle uh su met Muhammed عليه الصلاه والسلام da znamo razliku između ove ove dvije između ova dva termina su u su se upotrebljavaju različitim kontekstima. Ummet Muhammada je dakle najbrojniji ummet i nije apsolutno u tome čudo, jer su poslanici bivali slani svojim narodima. Dakle, poslanik bude poslan samo svome narodu. لِكُلِّن جَعَلْنَ مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْ بُوَمِنْ هَاجًا Svakom od vas smo poslali, uh, poslali šariat i pravac. Dakle narodima je bio poslan poslanik bio im je objavljen šerijat koji se primjenjivao u njihovim dakle u tom narodu. međutim Allah uzvišeni je slavo slavo posebne šerijata narodi s tim da bi u neki narod bio poslan birojesnik nakon poslanog šerijata, nakon obavljenog šerijata bio bi poslan birojesnik koji bi pozivao istom tom šerijatu. Recimo Musa alejselatu ve selam je imao sa sastom brata Haruna, koji je takoje koji nije imao zasebac šerijat, neko je pozivao onome na čemu je bio Musa alejselatu ve selam. Sa slanjem Muhammed alejselatu ve selam kao peto poslanika. Allah uzvišeni se obavezao da će čuvati objevo. Ovo dobro zapamtimo. Ovo su stvari koje mi moramo dobro poznavati. Prethodne objeve Allah uzvišeni je dao na čuvanje ljudima, pa su ih ljudi izmijenili. Vrijeme je prolazilo, pa ih ljudi nisu uspjeli očuvati. Tako je u Tevrat dopisivano, u Inđiv je dopisivano i mijenjano. Međutim, Sa objavom Kur'ana Allah uzviše nise obavezao da će ga on čuvati. I u tome je mutrost očuvanja te baraka ta'ala. I kada su nevjernici pokušavali da izmjeru nešto da Allahovi želi rješanu knjige, u tome nisu mogli uspjeti jer Allah uzviše nisa čuvao svoju knjigu u prsima brojnih mladića i djevojaka, ljudi srednje dobi i starih ljudi. Učici brsim Allahu izvišenim je sačuvao sačuvao svoju objavu. Dakle, iako bi ljudi uspjeli izmijeniti nešto u štampanom mushafu, to se nije moglo desiti jer su to ljudi vrlo vrlo brzo otkrili. Dakle, nije moglo da nađe plodno tlo među muslimanima jer su nasemani vrlo brzo to otkrili i uvijek bi taka pokošaj nevjernika završio propašću i nisu nikada uspjeli da na nekom području, dakle, prošire, prošire muzhaf koji bi imao tu podruđenu jeznu. Mi vidimo koliko se nasrće na malu sphanatana knjigu. Ne znam koliko sta obavješteni da je čak u Sarajevu bilo prije par dana organizovano i dogovoreno paljenje muzhafa. Sakupili se naime nevjernici mosanci i nevjernici Hrvati i nevjernici srbi. Ateisti, bezbožnici. Oni koji ne poštuju svoj mozak, koji ne poštuju svoj um, koji ne poštuju svoje dostojanstvo, koji ne poštuju svoju pamet. Koji ne znaju u što vjeruju. Bezbožnici, ne vjeruju ni u što. Organizuali su se, sakupili se i najavili paljenje mushafa. Hoće da kažu da se oni ne slažu, da se oni ne slažu sa vjerom i naravno samo su razmišljali o paljenom mushafa, nisu razmišljali o paljenju Injila, niti su razmišljali o paljenju Tetravata. To je sve pokušaj i nevjernika men bani judatan asbirati arape od naše boje kože da usnamiravaju muslimane. Ali eto ja izgeda Allah subhanahu wa danije to što do takoog incidenta jesu se pobunili pobunili se naše bošnjaci naš bošnjo zna da je to allahova knjiga on u vitrini drži litru rakije a da neko zapali mushaf on će ga uzeti odatle naš bošnjo on se ne može pomiriti šinjanjem što da neko napada navjer Zato i šije veoma teško prolaze kod nas, iako nalađu blotnog tla kod nekih ljudi. Jer naš površi zna da voli Ebu Beka, on zna da voli Osman, on zna da voli Omer, on zna da voli Ali. I kad neko dođe i počne o njima nešto pričati, on zna Hazreti Fatima, i pa iša radijallahu ta'alana, to su žene koje se moraju poštovati. Ako neko o njima nešto loše govori, Nešto to smrdi kod tebe, odmaknije od To je terminologija našeg božni, že nešto kaže smrdi kod njegov, njegovom govoru, nek se maknije od mene. Dakle, nevjernici i prije, i danas, i ovdje će pokušavati, oni u budućnosti, da nasrću vam Vahovu Subharnovoj Da'ara knjigu. I nemojte misliti da su to pokušaji koji se neštavaju samo ovdje kod nas, na našem prostoru. Otvoren je rat između nevjerstva i tevhida, deset stoljeća nakon stvaranja čovjeka. Tad je otvoren i on je još uvijek otvoren i neće se tako zatvoriti. On se neće tako zatvoriti. Vi znate da će, da je u predznaka sudnih dana silazaka isa alih, salatu vesera, pojava mehdija, sukom, doljenje krasta bijanja svinje i sve ostale stvari dakle koji će se desiti pred nastupanje sudnjeg dana i da će zavladati mir da će ljudi vjerovati Allah subhanahu wa zatim da će se pogošati stanje da će, e, da će Allah subhanahu wa ta'ala na kraju dakle uzdignuti svoju knjigu neće na zemlji ostati ko će govoriti Allah ka kada će biti slušan i tako dalje dakle tada će nas okupiti sudnji dan nad najgorim stvorenjima koja su e, koja će posjetiti na zabalskoj kući Tako da će Allah subhanahu wa ta'ala poslati vjetar koji će biti blag iz praca Jema, po nekaj prelema iz praca Šama Aha. i da će se, dakle, da će taj blagi povjetarac uzeti dušu svakog vjernika, onoga ko bude imao u svom srcu, koliko je trud i Tako da neće ostati niko na zemlji koji će govoriti Allah. I nad njima će nastupiti, dakle, sudnji dan. Vjernik danas kad, kad se govori, recimo, o ovoj tematici malo, Poteško to izgleda da će doći tako stranje, ali tako. Međutim, Allaho poslanika Alehi Salatovi strani je to I zapamtimo, u to apsolutno ne možemo posunjati. To je poslanika Alehi Salatovi strani nagovijestio i to će se upravo tako desiti. Dakle, nevjernici će se boriti protiv Islama na sve moguće načine. Na sve moguće načine. Vi vidite koliko se prije svega izaziva islamofobija koliko se, dakle, napada na poslanika Alehi Salatu Vesera. I nemojte, nije to samo danas. Napad na poslanika Alehi Salatu Vesera i na majke pravobljeni, na ensarijke, desio se od, desio se još u vrijeme poslanika Alehi Salatu Vesera. Od strane jevreja, još u vrijeme poslanika Alehi Salatu Vesera. Vjernicima, naravno, Svema nama teško pada i mora nam teško padati i kakav bi naš iman bio, to ne bi teško padalo, napad na poslanika, je, svala, je napad na uzvišan na uh, Allahu tvarki ta'ala knjigu, napad na Allaha Suhanahu ta'ala, to nama mora teško padati, ali zapamtimo jedno, oni uvijek žele da nas znamiravaju najgrosjetljivijim stvarima i uvijek ispituju teren da vide koliko su muslimani budni, koliko muslimani spavaju. Dakle, to su, to je strategija borbe protiv slava. To je, to ulazi u strategiju njihove borbe protiv slava. Uvijek dođu sa određenim temama da vide koliko su uopće muslimani svjesni. Vi se sjećate nedavno pitanja ljeronauke u školi. Kad se digla prašina oko toga, odjednom se to počne zataškavati i tako da su vidjeli da među brošnjacima ima onih koji su spremni da stanu u odbjelom toga da su muslimani tu e, zauzeli kristalno jasan stav. To se zataška i napravi sa određeni kompromis. Kada osjeti da su muslimani budni i svjesni u nekim pitanju, vi znate da je gej parada koja je bila organizovana u Sarajevu i znate da su naši brošnjaci, ljudi koji ne panjaju, ljudi koji su daleko od vjerini da su oni bili ti koji su polomili one koji su došli na tu paradu. Čili koji... Naklenjaju namaz. Vi znate da su Srbi prije par godina u Beogradu sve ih polomilita. Zbog čega? Zbog tog što se ne slažu, ne slažu sa takvim stvarima. Ali oni uvijek... I ispituju takve stvari među muslimanima. Stvari koje vrijeđaju muslimane, pa tako nije njima čudo da oni organizuju takve stvari, recimo u toku Ramazana, da oni vrijeđaju osjećaj muslimana i da ih iznamiravaju. I nije čudo što uvijek izliječe sa kakvim izjavama kojima će oni povrijediti muslimane. Dakle, to se dešava i prije? Dešava se i na nas i, i dešavat će se i u budućnost. Ali moramo znati da Svako od nas ne smije osjetiti smiraj sa takvim stvarima, ne smije biti miran. Treba prije svega dati svoj doprinos na očuvanjima Allahovi subhanahu wa ta ta'ala, vjeri je shodno i svojim mogućnostima. I ono najminimalnije što može svako od nas da uradi, da uputi do ovih subhanahu wa ta ta'ala, da im da zabavu, da se zabave same o da nemaju vremena, da uznemiravaju muslima. To svako, svaki pojedinac, svaki musliman može učiniti u bilo kojem trenutku, dakle uputiti do uzvišanom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ono što je obaveza vjernika na sudnjem, da vjeruje u pogledu sudnijeg dana jeste vjerovanje u sirat. U sirat Čupri, koja se upisuje da je tanja od vlake, oštrija od sablji, da će ljudi prelaziti preko serata. Kako će prelaziti kada je njegov takav opis? Ali će oni prelaziti shodno njihovim dijelima. Kakva dijela ljudi budu imali, tako će oni i prelaziti preko serata. Biće oni koji će koji su se natjecali u činjenju dobrih dijela u životu na ovom svijetu, koji su bili prvaci u činjenju dobra, Oni će lako preći preko sirata, bit će ih koji će preći poput pogleda, tako će brzo preći kao što čovjek baci pogled. Bit ih koji će prelaziti poput munje, biće ih koji će prelaziti trčić, bit ih koji će prelaziti preko sirata hodajući, i biće će onih kojima Allah uzvišene ne bude oprostio njihove pogreške, a vjernici su, bit će sprovaljani žahendremsku vatru i bit kažnjavani za svoja ne djela, a nakon toga će biti izvedeni iz žahennama i uvedeni u žerniku. A nevjernici neće, dakle, nikako preći preko sirata, nego će oni biti učeni eh, naglavački, bacani u žahennamsku vatru. Dakle, vjernik vjeruje da će na sudnjem danu ljudi predatiti preko sirata, čiji je opis takav, I shodno ljudskim dijelima kakva dijela ljudi budu učinili tako će i prelaziti preko sirata. Shodno tome mi trebamo da se takmičimo, dakle u činjenju dobra na što više i ta činimo, jer što sa boljim dijelima dođemo pred Allaha, to će nam biti lakše i polaganje računa i prelazak preko, prelazak preko sirata. Što se tiče nevjernika, oni će, dakle, biti bačeni u džehendam i u njemu će vječno ostati. Neće iz njega nikada izaći. U pogledu vjernika, vjernici, dakle, ovo je vjernici kojima ne budu oprošteni grijesi, nego ih, a uzvišeni bude, ispitao za njihova djela i bude ih kaznio za neka njihova djela, odnosno nedjela, oni će biti kažnjeni za ta djela i nakon toga će biti izvedeni iz džehendama. Iz dakle, to što će neko ući u džehendam ne znači da će u njemu vječno ostati. Izuzimaju se nevjernici. Nevjernici će dakle u njemu vječno ostati. I nikada iz njega neće izaći. Ovo je, dakle, Ahl Sunnata Vlđamaata. U pogledu počinioca velikog grijeha, vi znate da su se neki pravci razlišli sa Ahl Sunnatom Vlđamaatom um, u pogledu toga. Pa su rekli da je počinioca velikog grijeha, ovdje dolazi do izražaja, dakle, ono razilaženje između Haridžija, Murđija, Mu'tazina, ovdje dolazi do izražaja. Ja kada kažemo da je neko da je počinio velikog grijeha, izašao iz islama, to znači da će na suđenjem danu biti harim muhammed fil da će na suđenjem danu biti vječan rehned beskrat. Mu'tazila koji se razila sa hashehijama u pogledu proglašavanja počinioca velikog grijeha nevjernikom. Oni kažu, izišao je iz islama, ali nije ušao u nevjerstvo, dakle nije postao nevjerni, nije musliman i nije nevjerni na Dunjalogu. Ali se slažu sa Haridijama u pogledu njihovog boravka na sunnjem danu i kažu da će biti vječno u Džahendarskoj vatri. To je tema, dakle, koja je vezana, počinje celko grija na ovom svijetu i vidite kakva posljedica ide na budućem svijetu. Evo, sad ću spomenuti šta znači ta lančana reakcija od jednog pogrešnog shvatara. Desilo se, već se desilo, da je jedan od onih koji je zapao u problematiku proglašavanja muslima na nevjednici. Počeo proglašavati nevjednicima pojedinci, pa je jednog proglasio, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, pa je onda naravno pogrojao Bosance i Hercegovice, pa je onda proširio svoj dijapazum u pogledu ljudi, Međutim, kada je došao do pitanja ashaba, onda se počeo javljati problem. Jer je zbog određenih dijela proglasio neke ljude u današnje vrijeme da vidite. Recimo, Hatim Ibn Vibelta je uradio jedno djelo koje je zaista teško. A to je obavijestio je stanovnike neke da dolazi poslanik Aleksa Sveseram Sadurskog. Šta je tu izdaje. A Hatib ibn Ibn Ibn Ibn Ibn je učesnik Bedra. Poslanik Alehmi Salatove Seran šalje neke od Azhava da donesu pismo koje je on poslao. I naravno, to pismo je doneseno i upitav je Hatuba zašto je to uradio. Što kaže Hatib ibn Biberda? Pogledajte, njegova namjera, znači on pojašnjava zašto je to uradio. Allahu poslaniče, nisam ja to uradio zbog svoje ljubavi prema njima, zbog ljubavi prema nevjerstvu i zbog mržnje prema poslanika, ali je sam svalim prema vjeru. Nisam zbog tog to uradio, nego sam ih samo htio obavijestiti o tome da, dolazite, da dolazi muslimanska vojska, da htio sam obavijestiti svoju rodbinu, to da se skonu. A Umar radijalahu talanu traži dozvolu, da mu glavu uciječe. I poslanik Ali S.T. ne korio Mera, nije mu rekao, nije, ga, nije ga posebno ukorio, nego mu kaže, ne, možda je Allah uzvišen, pogledao učestvike bedra i rekao im radite šta hoćete u dijelu. Ja sam im uprostio. Uradio je Hatib dijelo koje je puno veći od ove njegove pogreške. I poslanik Alehinsalatve srame je to njegovo, njegovo pojašnjenje prihvatio. I naravno, sa obzirom da su oni koji su napravili određene pogreške ovakvog tipa od muslimana koji žive danas proglašeni nevjernikom od strane ovakvih pojedinaca, desilo se da su došli do hatiba, recimo i njemu sličnih koji su uradili određene pogreške u vrijeme poslanika Alehinsalatve srame. Eh, ja, kažu, ej, sad smo vidjeti došlo do Asahava, šta su da sad? sad? treba nešto kazati, treba imati uvjerenje u pogledu Asahava, šta ću sad? Šije su tu, kaže Vil, najbolji. Oni su, kaže, najbolje viđenje u to pogledu. I otišli su u šiza. Šije, kaže, imaju najbolje uvjerenje. Šije se štije kažu, a zhavi se odmetnuli odislava, hajmo kaže sa njom. Ovo vam je, ovo je jedan od problema s kojim se suočava svako onaj <tripti> kreni takvi put. Jer sa tom lančanom reakcijom mora čovjek mnogo što šta ujeri promijeniti, mnoga pravila mora promijeniti. A se kaže da je počinjujec velikog rija, nevjerujem. Znate šta se stvari mora promijeniti, uvjeri, šta se šta se uh, pravila mora promijeniti da bi čovjek uskladio svoj stav. Ma rekao la ilahe illa Allah, u raj. Ko kaže la ilahe illa ući će u raj. Subhan Allah. Počinje čovjek kog zbog čega zbog tog što je omalovažio Allahovu knjigu. Ili zbog tog što je što je prekršio Allahovu naredbu a su 3000 ljudi sa recimo da urime poslanika alehij satu sallam počine neizhajali. Urime po poslanika alehij satu sallam oni koji su pili alkohol. rešavalo se da su bi počinili veliki grijeh, međutim nisu proglašeni nedjelicici. I kad se desi takva reakcija da se naravno kućamo s ljudima na sudnjem danu, trebamo kazati šta će biti s njima na sudnjem danu. Ljudi su radili dobrih djela. Međutim Ako se kaže da su nedvijernice na ovom svijetu na sudnjem danu za njih mora čovjek kazati da će biti na sudnjem danu vječnom žaru na vatri. Šta kazati za one koji će izići iz dženneta? Poslednji stanovnici koji će izliči, koji će izići iz Šta kazati za posljednjih stanovnika dženneta? Kaznje gori u vatri. Šta za njega kazati? Zbog čega je kažnjen kako izvedeni iz dženneta i uvedeni u džennet? Morao je biti kažnjen zbog zbog određenih loših dijela. Moram biti kažen zbog određenih loših dijela. Šta to znači? Znači da počini od svelikog grijeha nije nevjerni. Nije nevjerni. I to je akidatah desunatav džamahatah. Zapamtite, počini od svelikog grijeha nije nevjerni. Počini od svelikog grijeha je u šariatu tahtel meši'e. Šta to znači? kod Allah ovom Đalešanu Ako Allah bude htio, kazni ga, a ako bude htio, prostit ga. Što će Allah Đalešanu nekome oprostiti? To je Allah Đalešanu u Rahmeti. I zapamćite rečenicu. Onaj kome Allah oprosti, oprostio mu je zbog svog Rahmeta. A onaj koga kazni, nije nepravlja prema njemu. Allah ga je kaznio zbog svoje pravde. Jer ovaj kome je oprosti, možda se on kajao, Možda im radi druga dobra djela zbog kojih mu je Allah uzvišeni oprosti. A onog koga kazni, neće ga kazniti mimo onoga što je on zaslužio. I to je računac pravi uzično na subhanahu wa ta'ala. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan, a on je i milostiv i samilosta, zato se trebamo kajati Allahu subhanahu wa ta'ala za počinjenju za počinjenje Dakle Na sudnjem danu nevjernici će biti vječni u džehrenamskoj vatri, a vjernici će biti vječni stavlinci džerneta, počinionci velikih grijeha. Ako ih Allah lješano bude htio kazniti, on će ih kazniti. Nakon što budu ukaženi, bit izvedeni iz džehrenama i uvedeni u džernet. Ove stvari spadaju u osnovne stvari iz islamskog vjerovanja i ove stvari se trebaju upoznavati. Imao sam priliku slušati čuđenje čuđenje od strane, braće, u pogledu. Naravno, to se sve radi zbog nepoznavanja ove tematike. Čuđen je na to da će neko biti izveden iz džahnama i uveden u džahnama. Kaže, čuo, čuo sam, kaže, čuo je, govori bit će neko izveden iz džahnama i uveden u džahnama. Dakle, to radi neko iz neznanja i zasigurno će biti ljudi koji će biti izvedeni iz džahnama i uvedeni u džahnama. Zašto postoje naravne hadite? prođi hadis Allahu wa